«Ми повинні вибачитися, пане Градов, що трохи порушили ваші плани», – тихо промовив Малюченко. «Запевняю, що тривожитись у вас немає жодних підстав».